polisen sökte en man efter 35-40 års ålder med mörk på och lång När det gäller utredningen var den till en början undermålig. Spaningsledaren Hans mer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson, polis, högerextrema EAP, 33 och Kostascherrörelse, Sia Jai, italienska P2-loger, finska kroppsbyggare och en och annan ensam jag jag har alltså inte nördat Olof Palme som var svensk statsminister Jag hade inget som jag för sakerna till det Nu ska vi ut på rövastrådet, vi ska ut och röva Hejsan lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemodspodden En podcast om Palmemordet precis som namnet antyder och deklarerar Jag heter Johannes Finlaugsson, precis som vanligt Ni får jättegärna följa mig på Twitter Där heter jag Snabel A, kanelbulle Johabed Hitta mig där, följ mig gärna Idag Ska vi prata om Ett ganska spännande motivspår I utredningen. Det ska jag göra med ingen än Thomas Högblom, tjena Hej hej, tack så mycket Hur är det med dig? Det är bara bra, bara bra Prima prima. liv ja, Du har semester nu? Jag är faktiskt pappaledig Så att det, är, det är en jävla skillnad faktiskt. Att, äh, ja det så <laughs> du, du har lite att göra ändå Ja precis Men fast ingenting Samtidigt kan man säga mm. det är så. Idag kan man stå och titta på en kaja Som äter mat ur en papperskoj Till exempel Trevlig. Det är, det är det sådana du... saker man gör Det var du gjort ja. idag Ja sen har jag lagat någon slags laxrätt Ja. har sovit förmiddagslur ja. Man kan säga att papperledighet Är olika soft Beroende på hur bra föräldrar man väljer att vara Ja, antagligen ja. Är säkert, så. Vi ska gå igenom lite formalia ja, Så att lyssnarna lär känna dig Innan vi kommer in på Palme och dylika Allvarliga saker Det låter intressant ja. Och då börjar jag med namn Alla namn Thomas Gunnar Högblom då delar vi mellan dem. Ja, ja, ja, ja, ja, okay. Jag heter också Gunnar. Ja, ja. Och eh, mm. vår gemensamma vän Nils Lind heter också Gunnar. Det är ja, väldigt... Men jag tror vi har pratat om det här nu faktiskt. Det är överrepresenterade. Ja. Och min son heter Gunnar också. Då, i, Oj. Med namn. Och min pappa. Oj. Kommer din son också bli stubkommare i Malmö? <laughs> hoppas jag inte. <laughs> jag vill bli golfproffs i Miami eller någonting. Ja, det är eller... ja. mer eh, Mer mm. lukrativt rent finansiellt. Ja. Uh, har du några kända alias? Nej, det är. Nej. Inget alls? Nej, jag vet inte vad som. Vad skulle det vara? Som till exempel. Hur då? Om det är något som någon kallar dig, eller som du har kallats tidigare. Nej, jag har faktiskt aldrig haft några smeknamn, eller något sånt. Det är jättetråkigt Jag vill, vill verkligen att någon skulle. Eller, eller något alias. Inget sånt. Det är, blom, det är bara Thomas, eller. Det är något som kallar mig för blomman ibland. Blomman. Men, men det är ju inget liksom. Det har aldrig liksom etablerats. Nomsans, någon sånt. Nej. Ja, Ja, men det är ju någon som har sagt någon gång. Jag vet inte. Men är folk är inte ens Tompa. Nej, nej. Thomas. På skog bara så är kanske ja. Tompa. Hur mår på du? På ja. ja. Så det är ganska tråkigt. Skulle du vilja ha fler kända avis? Ja, Absolut, helt klart. Har du tänkt ut något? Nej, det är inte tråkigt. Jag har inget <laughs> sånt där. Det skulle ju vara tragiskt också, mig på grunden på något sånt där. Nej. Nej, nej, men det kanske kommer. Det kanske gör kliden. det. Vi ja. får börja bete det på något sätt. Precis, vi får halta. Ja, så att det blir eh, Thomas den halta och lite. Ja, något sånt där. Alltså. Läsbö halte. <laughs> Läsbö halte. Ja, um, född när och var? Ja, 1973. 7 februari i Eskilstuna. Och där är du uppvuxen också? Ja, liksom utanför kan man säga. som liksom En by utanför som heter Holsta. Går det i 20 år. Dina första 20 år i livet då, jag. Ja, precis Var flyttade du sen? Sen flyttade jag in till Eskilstuna <laughs> Till Storstaden? Centrala, ja, det till Nifors Och sen flyttade jag till Norrköping Och sen, Nej, till Motala Sen flyttade jag till Norrköping Och sen bodde jag i Göteborg och i tre år, och nu bor jag här Vad förde dig till alla de här olika platserna? Eh, olika folkhögskolestudier Förhållanden Och som jag säger, social gemenskap jag tänkte, Malmö flyttade jag bara för att jag hade kompisar okay. Jag tänkte att jag skulle bo i tre år Nu bott jag i tretton år. Ja. Så Är det din nya hemstad? Känner du dig hemma här? Uh, ja, bara jag och nej Det är ju liksom Inte riktigt, faktiskt. jag känner mig inte som en riktig i Malmö inte, jag gör jag faktiskt inte okay. Men jag har faktiskt bott här i år och år ja, Jag hittar ju lite grann Så det är, Känner ja, du dig fortfarande inte som det. Eskilstuna? Ja, nej, jag inte heller Jag vet inte vad jag är Det är någon slags diaspora eller <laughs> vad fina kanske landsordsbo kanske okay. mm. kommer du fly flytta ut på landsbygden igen ja, förhoppningsvis, du? men jag vet liksom inte vad jag ska där och göra, Det bara, jag måste hitta på något har <laughs> en anledning ja. eh, vad är din sysselsättning? ja, nu är jag pappaledig annars är jag ska säga, jobbar som, som, som vaktmästare och sen så håller jag på med stammkomming och lite annat det värsta humor, ja, du spelar lite också. Ja, liksom, ja om, du, om någon vill ha med mig i någonting så jag tackar jag till, till nästan allting. Ja. Det är så. <laughs> så det... Jag vill ju inte jobba som någon vaktmästare. Liksom. Det är ju bara att förtjäna vårt hyran. Men, Men jag, äh... jag, vill, jag vill gärna jobba med något, något som jag är bra på. Ingenting som jag är dålig på. Är du dålig på att vara vaktmästare? Jag, tycker jag, är, jag är bättre komiker än vaktmästare, det kan jag då vara. Men du tjänar mer regelbundna pengar på ja, vårdassistens. Ja, det är liksom det där. Det kommer ju bara som ett brev på posten. Ja. Mm. hur länge har du jobbat som vårdassistens? Ja, jag kommer inte ihåg tre, fyra år och sånt där. Okej. Okay. Det var, lite, det, lite, det, var lite, det var inte fast från börjat, Jag förr jag en musiker delade på det här jobbet och så... Uh -huh. Och sen blir det jag som, jag, sen är, det jag som är kvar där. De anlitar folk till vaktmästerijobbet <laughs> Från så här kulturarbetsförmedlingen Ja, känns, känns som <laughs> Det är intressant det är. Ja. Men känner du så här Det är en sån här um, Sak som jag hört uh, olika amerikanska komiker Säga Att, uh, att Det är en jävligt bra sporre för att bli en bra komiker Att man uh, ogillar sitt jobb Ja men det kan, det kan jag absolut tänka mig Att det är Ja och också är det ju att man lever ju i liksom någon form av verklighet som, mm. som många andra komiker inte alls gör En del har ju aldrig haft ett jobb knappt mm. Så att det, det kanske när Ibland är ju lite av en Styrka man har också att man kan... Det ger det material att kunna berätta ja, om, eh, man, Vad du äter man... till lunch Ja precis <laughs> Så. Ja men det kan jag tycka Ja Men tror du att om du hade haft ett jobb som du trivdes med Att du då hade lagt av med skrupen Nej det tror jag inte Nej. Det tror jag faktiskt inte. Det beror ju på vad det skulle vara, men nej, ja, nej. Det är tveksamt om man skulle göra det. Ja. Men hur skulle din dröm till se ut om du slapp jobba som vaktmästare? Att du levde på stupe? Jag skulle vilja ha ett jättebra jobb på kanske radio. Ett radioprogram som gick ungefär tre gånger i veckan och var väldigt bra betalt. Det var sådär på eftermiddagarna klockan tre ungefär så. Och mm. så. Ja, och sen lite så här två, tre, så upp jobb i veckan. Ja. Och kanske och ibland eventuellt kanske vara med i någon sån här fars. Eller någonting sånt. Gå <laughs> med i någon, sån där, med någon nöjesteater här i Malmö och hålla på med det en hel höst eller vår. Och, ja. Ja, eller så ett halvår. Repetera ett halvår och sen bara köra det. För du är, du? Mm. Men du är utbildad skådespelare. Nej, inte alls. Absolut inte. Jaha. Nej, nej, nej. <laughs> tror inte. Men du har nu eller hur? Jo, men det var när jag var ung så där, så ville jag bli skådis och så var med i en massa sådana här eh, skol... Eh, skol så ja, till alla möjliga sådana, avslutningsgrejer och på fritiden jag var med, med här på någon ungdomsgård och teater och sådär. Men mm. liksom tog, jag trodde liksom aldrig söka till där, scenskolan och sånt, för det var bara folk. Jag, jag vet inte, det var folk i Stockholm som höll på med sånt där. tänkte Jag, mm. jag, vet, jag hade inte det självförtroendet tror jag. Det var liksom, nej, det var liksom, ja Men jag tänkte att jag skulle bli någon slags Jobba bakom scen Eller skriva dramatik sånt. Du har väl jobbat bakom scen också? Allt möjligt Jag har scen, ju ja, scenarbetarjobb alltså. Och ja Men aldrig sök till scenskola? Jo, en, jag, gjorde det för, jag gjorde det för att När jag var 30 mm. <laughs> Jag tänkte, jag måste ju göra det jag har gjort det, det Ja, ah, du har ju 30-årskris uh... Jag vet inte, kanske ja, jag har ingen aning Det var en lång, det en ganska lång kris tror jag Jag tror jag hade, det var nog 25 till 37 Jag tror jag hade en kris, ungefär, så att det, det var ganska Men du är ur ja. Den nu? Ja, det vill jag nog påstå, tycker jag, tycker jag. Mm. Hur gammal är du nu? I 40 Okej, okay. ja. för tre år sedan kom du ur krisen ungefär. Ja. ja, ungefär tre, fyra år sedan Jag kris ju inte överdrivet Men, men ja, någon en svacka sån. Ja, kan jag säga ja. Eh, nästa eh, formella fråga Har du något kriminellt förflutet? Nej, nej. eller nej. Alltså. Inget alls? Alla killar Tror jag har gjort något kriminellt I alla fall någon gång i sina uh, ungdomsår sådär. Men uh, Jag har inget som är värt att Inte värt att nämna? Nej, <laughs> inget gul, Alls Jag har aldrig varit i, i, äh... i fylldesäll Jag har aldrig, liksom aldrig liksom rånat Någon Tentälldot hus eller någonting sånt där. Nej. Det är spektakulärt. någon eller någonting. Nej. Inget av dem redan. Vad har du gjort? Cyklat mot rätt Ja, typ sådär. Jag kanske vandaliserar en cykel. Jag stal en cykel jag har gjort en gång faktiskt. Ja. Uh, ja. Uh, men det var det, tror jag. Varför det precis, stal du Nej men det var precis studenten. Mm. Och så skulle jag cykla hem till min flickvän på natten. Så alltså, tog den cy cykel Det var nog redan stulen. Mm. Så att uh, ja. Så att det var karma för den första cykelturen. Ja, antagligen. Jag vet inte, jag har dåligt, nej, men det är inget speciellt, men det är ju klart. Jag vet inte. Önskade du att du hade gjort mer? Nej. Bara nu när du får Nej, nej. nej inte alls. Nej, det vet jag inte, inte direkt faktiskt. Nej. Du är en hällig eh, ja. människa. Ja, kan mm. vi se. Man behöver ju prova någon, någon drog om ja, man provar kanske någon gång så där. Men det vet jag inte. Det är, det är ju kriminellt. Eller är det, det Jag vet inte. Jo, men det är väl kriminellt. Här, här, här, här, här, här. För att man innehar dem ju medan man tar dem. Ja, det är jag... Och inhar ju ja. olagligt. Ja. Jag, jag kan ja. inte. Nej, jag lägger verkligen äh... men det. Är, men jag har, inte, jag har inte tagit jättemycket droger heller, så att det är väldigt. Äh, väldigt ringa. Ringa, narkotikabrott ja, ja, mycket ringa Ehm <laughs> ja. um. Skulle du bedöma dig själv att vara mer av en ensam galning eller en del av en konspiration? Eh, ensam galning definitivt. Eh, ja, vad får du att säga det? Nej, men det är bara jag är verkligen ingen sån där flocklagspelare så jag är nej men det är Nej men det är så är det bara. Jag vet inte. Hur yttrar mm. det sig? <laughs> ja, det, ja, det, det är liksom bara en så, så är det bara. Mm. Jag, jag har många vänner och så, men jag träffar dem aldrig till exempel. Och eh, nej, men Det är någonting, man känner sig sådär, det är en känsla man har. Man kan sitta på någon sån fest med och ha jätteroligt, men ändå känna sig lite sådär uh, att man är där för sig själv. Okay. Jag kan inte förklara det riktigt, på ett bättre sätt. Men jag har hört uh, dig beskrivet någon gång, dels på stupscenen och dels uh, mer uh, privat om hur du till exempel har betett dig på eh, olika jobb och sånt. När man ska vara social i fikarummet och, eh, ja. och eh, på lunch och sådär. Ja, men att du att har ätit... Eh, med lunch, alltså, jag tänker på det när jag jobbade på posten. Ja, just det. Och jag åt min frukost inlås på toaletten. det du tänker på? Ja, <laughs> ja <laughs> lite såna, Ja, precis. Hur, hur kom det sig? Nej, men det var... Jag ville inte... Det var sånt sommarjobb jag hade. Och så var eh, en flickvän i händer och hennes pappa jobbar där. Och jag hade inte, inte frukostrass samtidigt som min, min tjej, då, utan som hennes pappa. Jag gillade inte den här mannen. Så att, då att jag åt frukost in i omklädningsrummet. Men då kom det alltid in folk där. Så då blev det att vi drar inte drar på toaletten och sitter där. Och så blev det som en ond cirkel. Så det bara eskalerade. så. Här. Och var alltid på, inlåst på toaletten. Så du låste in dig på toaletten... Vad åt du för frukost då? Nej, det var äggmacka. men jag hatar så, att åka hiss med folk och så jag går trappor och, okay. och här, så, fråga saker, affärer och nej. Okay. nej men jag är mycket så jag går på bio och eller och såna här saker. Ja. Och, ja. Till och med när du är familjefar Nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> du det Slut på det. den det. Ja. bara ditset. <laughs> Mm. Mm -hmm. Men då eh, ska vi gå över till eh, eh, Den här poddens Huvudsakliga tema Nämligen mordet på Olof Palme Ja just det Och eh, ja. då gör vi det genom att jag ställer frågan Thomas Högblom alias Inget speciellt Var befann du dig Natten mellan den sista februari Och den 1 mars 1986 Ja jag befann mig faktiskt i mitt, mitt pojkrum sovandes i min säng Ja Ja har du någon som kan styrka detta? Ja, min, min mamma och min pappa. Mm. Hur gammal var du då? Du var, ja, vad kan jag vara, måste jag ha varit 12 eller något sånt där. Väldigt va? ja. gammal. Var du 11, 12? Ja, precis. Ja, 11-12. 12 eller skulle fylla 13? Ja, Okej, okay. ja, men då var jag. Du var 13, måste jag ha varit. Ja. När fyllde du då? Jag fyllde 7 februari. Ja, men då har du precis fyllt 13. Ja. Ja. Eh, vad minns du av eh, hur du fick reda på. Eh, Nej, det var som alla, det gör man vakna och så gick man upp och så satt vars och morsan och kollade på tv mm. Det var ju lite så här, man gjorde inte. det var inte så vanligt då som det är nu att det, och då, Ja, och så sa de att han var skjuten Och så, så sprang jag upp och sa det till min syster som låg och mm -hmm. så Och eh, hon trodde inte på mig alltså, Stora ja, eller lilla syster? Stor, stora, stora mm. mm. Så ni var typiska tonåringar så här att ni ju äldre man var det så länge som. Ja, såg ja, precis så vi jättelänge ja. säkert till två. Känns det som men det kanske bara var tio ja. <laughs> det, ja. Ja. Men det är lite ovanligt för att de flesta, alltså, eller många i intervjuet har antingen varit eh, så pass små så de ville se tecknat. Aha. Ja. Eller Aha. så har de så här, varit på eh, sportlovsemester ja ja, ja, ja, ja, Men du känns du var en, så här en tonåring nu. Ja, och typiskt tonåring, mm. vaknar lite senare mm. förr. Ja, så precis så ja, precis. Och så satt de där och så bara vad är, vad är det frågan om? så alltså <laughs> Vad är det? Vad är det? Eller, vad, är det? Jag sa, vad är det säger man så. Det jag kommer från Ja. och då var. Palmedöd så nej. Det var, det var ju speciellt får vi säga Hur var stämningen i lägenheten? Det, inne, det var ju villa detta så det var stor vanligt ett hus liksom. ja. så, ja. så att, det, det var väl inget vad ska man säga det, jag, det var väl jag kan inte det var inte någon sassori vi var ju ingen uttalare liksom såna såsar, tror jag i min familj men, men det var väl jag kan inte, det var väl en allmänt sådär känsloladdat känslomässig stämning ja. kan man säga. Alla visst ni var ju på Palme titt hela tiden också så det var ju... Och sen kommer jag träffa mina kompisar eh, Jonathan och Jens eh, sen efteråt och de var ju så här, två år äldre än jag men vi håller på fortfarande på att pulka. <laughs> så, då och, så då håller vi på och skämta om det Palmemordet kommer när vi mm. åkte i den här pulkabacken så. Ja. Minns du vad skämten ja, det, det, det kom, det kom, det var? Nej det jag kom att det var att jag ska Bild som hade skjutit Palme. Ah, ja, men det låter så. ju som en ja. eh, ganska tänkbar eh, motivbild Ja, <laughs> men... Eh. Det var inga skämt på det här temat Jag tänker om man kommer bara pulkåkande och palmemord Det här eh, tusenhåll i nacken Nej, eh. nej det kom, nej, så, så, så, så fyndigt var de inte. Okay. det nog inte Okej jag tror vi var för gamla för att åka var den ramsan. gjorde det. Jag tror vi gjorde det lite i smyg, det här pulkovakandet faktiskt. Så, ja. <laughs> ni, var, <laughs> ni var för gamla för ramsan. väl ja. ja, nej, nej, men man är ju junkie för det speed. Mm. <laughs> när åkte du pulka senast? Ja, ah, kanske. Det kanske var då. Ja. <laughs> jag kan inte minnas någon. det var säkert. Det kanske var då faktiskt. Ja. Men nu kommer du få tillfälle igen när du har. Eh, en ja, svar. precis. Ja. Du det kan vi ja precis. Ja. men minns du liksom hur du sa att ni inte direkt var sossar så ja, ja det kan, det kan det var, vi har aldrig pratat om så här politisk tillhörighet i min familj. Okay. Så det har aldrig varit någonting som är men det de borde ju rimligtvis ha varit socialdemokrater faktiskt eller, eller kanske är den med också men det, det tror jag är nog. Varför borde de varit det? Nej, men det är sådär, vad som säger, lite arbetarklass. Alltså, ja. så, så, så att då, jag känner att det, det ligger nära till hans. Det borde vara deras parti, känner jag. Ja. Eller, I alla fall då. Men äm, hur är din egen syn på... Äh, minst om du hade någon särskilt syn på Olof Palmi i dag? Ja, nej, man tyckte han var lite så äcklig. Jag, han var obaglig och lite sådär. Men han var, jag såg lite snuskig ut med men näsa, ja, lite flottig och... Oh, det är osunt <laughs> Jag tror att han var såhär vårta också Det var nog mest det Man skulle att han var rolig gubbe ja. Och så kom honom, han Bosse Parnevik Härma i honom och så där. Jag var inte Bostad. alls politiskt Inte satt eller någonting Men du var, du var intresserad av humor Så <laughs> Ja, precis ja. Ja. Så det var ju precis Bosse Parnevik <laughs> En gamla var, goda tiden ja, ja. Jag minns när han var på tv jag var ju lite yngre då men, jag Ja, minst... han var mycket på tv Och det var kanske därför man, han var så poppis På en vis också, Palme eller... Han mm. gjorde ju honom jämnt alltså. ja. Men det är intressant också att du Tyckte han så lite För att du fick mm. då du har ju den åldern då så att du var inte med när den unge fräske Palme slog igen. utan du såg bara ja. den, den äldre ja, trötte precis. Och han kaskaskigt chas, så Palme. <laughs> <laughs> <laughs> Jag vet inte. Det var som man upplevde. Man blev ju att det var ju mycket den här Palme fanns olika så här att det var ju man, många, många typ de Palme Så man påverkade säkert av någon sån här mycket sås karikatyrer i tidningarna jämt, mm. och så där det, det man kanske var omedvetet på Påverka. Men jag minns ju att jag blev lite så här, nästan lite, jag blev överraskad över att han var så, så stor Jag hade ju ingen aning om det, att han var så omtyckt och populär och mm, Han blev det och, kanske så, efter sin död Naturligtvis, Eller det, blev kan det hjälpte till ja. kan man säga ja. Men du har ju rollat då också som sagt för att ha varit hyfsat medveten och vaken under liksom, utredningens gång Ja, palmol. precis Minns du följde du detta? Har du något intresse för det? Ja, eller? men det, jag, jag kommer inte ihåg det här. Man var ju liksom. Man, klart man, man förstod ju inte riktigt. Men man kommer ihåg att i år är här satt att visa upp de här revolverna. Men det var jämnt det här utredningen. Tyckte. Man, man tyckte att det höll på i flera år. Det gjorde du säkert också. Det var, ja, det, var det... konstant på tv, tycker jag. Och, men jag, jag, jag kan inte. Jag var liksom inte så intresserad av andra grejer. Men det där pågick ju. Men jag var inte säkert insatt det var jag inte. Men det fanns ju där, det var ju som... Det var som någonting som var ständigt närvarande i många år. där mm. Palme, Och sen kom hela Christo Pettersson och hela, hela den där karusellen faktiskt. Ja. Så det var ju... Ja, det är ju konstigt är så länge sedan tycker jag. Ja. Ja. Och vi ska ju komma in på... Eh, sport idag är ju inte Christo Pettersson, men det är en person i... Som ingår i Christer Pettersson-spåret. Ja, just det. På ett sätt. Vi ska nämligen prata om spåret Bommannen. Precis. Och så känns som Lars Tingström. Ja, eller tvärtom kanske, Max. Ja. <laughs> Beroende på hur ja. man frågar. Hans superhjälte-Alias är Bombmannen, Och hans, hans privata-Alias är Lars Tingström. Ja, kan man. Ja, precis. Enligt folkbokföringen är det nästan så. Vars G.V. Längström, säger jag. Tingström. Den är ett mellannamn. Ja. Märkligt märkligt ja att han heter inte alltså det är inte bokstäverna G -V. nej, det är G E w E ja, det är lite konstigt ja, ja. lite uttråkat ja. eh, Lars Geve Tingström eh, vad vet du om honom ja alltså man, man vet ju inte inte så himla eh, mycket men jag vet ju att han var eh, han skickade bomber <laughs> Säger det. Men han har ju nekat till allting och så mycket. Och det var så mycket konspirationer till honom. Men han skickade ju bomber till både. Ja, det var någon. För, han var investerade något företag så mycket i en kurs Ja, det började väl. Den ja. första, han, han första bombdåd han dömdes mm. för var att han skickade till. Han, han hade investerat pengar i något företag. Jag som skulle. Typ, någon, det var någon en typ, typ, mas maskin som kunde slumpa fram tipsrader ja. Och det skulle ju vara en givet succé. Tänkte, ja. tänkte de väl då Tipsrader som ja. gav lite mer vinstchans ja, Men det gick i konkurs där ja. Sen förlorade flera tusen mm. Och då blev han arg Och Jättar. skickade En bomb i ett ja, ja, kuvert precis. Till han som klantade till ja, precis. I alla fall. det det iallafall Jag vet inte riktigt hur det ja. han, han blev följd för det, sen ja. friad för det Under väldigt konstiga omständigheter ja. Och sen så var det att han Spräng, han äh, Dömde sen också för att ha sprängt Åklagare Sigvar Denkert's villa. Ja. Och det var då åklagaren som satt fast honom för det här första bombdödet. Ja. Och då sprängde han den här snubben's villa. Och eh, åklagaren dog inte själv, han var inte hemma. Men hans dotters eh, pojkvän dog. Precis. Så det var ju trist för honom. Ja. Och, eh, och då ska en del av, av det här. Eh, hemmotivet som Lars Tingström hade där mot åklagaren Var ju dels att han satt fast honom Men också att åklagaren hade en affär Med Lars Tingströms ex Ja, precis <laughs> Under rättegången ja, Det är ju uh, sån här, vad heter det? The days of our lives <laughs> Ja, det är väldigt, uh, jävla drama detta <laughs> ja. En skitbra uh, uh, sopa ja. Bättre än de soporna som sändes på uh, uh, <laughs> ja. Svensk TV på den här okay. tiden skulle jag tro Ja men minns du liksom när den här bombdåden pågick För att det var också, också senare att han sprängde eh, skatteskapan i Stockholm ja, precis. Och att det var en bomb utan Nej. Men Det var hela skatteskaparen Det var avdelningen ja. ja, det var inget ja. World Trade Center Nej, drama Och kronofogdmyndigheten Just det, det Nej det kommer inte jag var för liten för det För det här var ju i början på Det var ju 80... Alltså, Alltså har varit varit 283 så så att det det, var, det det minns jag ingenting av överhuvudtaget ska jag säga. Det är inget. Det är inget man brukar säga att alla minns vad de var när de hörde att nej, det, Villa Dinkelvilla Nej, studerat. men det var jag vet det, men jag kommer ihåg att det var sprängdes det var en restaurang på Fontainebleau som sprängdes också. Ja. Och lite så Var lite att det var liksom i ropet med, med saker som sprängdes. sprängdes en hel del så att att det känns lite mm. som att det är ju, det pågår ju lite fortfarande då, och då ja. med självmordsbombare och ja. med norska terrorister Precis. och så sådär. Men det kändes som att det pågick mer då, får jag för mig. Det är också mm. konstigt tycker jag när man lyssnar till exempel på p dokumentär mm. om, om Lars Kingström och bomman och den här dåden Att det förekommer så jävla många personer som är kända för att ha... Hållt på med sprängmedel. Ja det är speciellt ja, att, att... Ja, det är många, Fast väldigt många misstänkta ja. att, eh... vid, den, så här, vid explosionen i skatteskrapan Så plog, tog de direkt en kille som ja, stod utanför Som han... var känd för att ja, hålla på med sprängmed ja, har... <laughs> Men det var, ju, det var ju ett hantverk Kanske ett sånt skrå Många som, ja, som är skomakare och så där. För Många sprängare ja, Vad vet jag? Mm. Kanske vägarbetare eller någonting sånt det var det innan, eh... Eller var det att folk hade... Eller gjorde lumpen på den här tiden kanske. Och ja, så var det, det nog så att de, kunde... de fick ja. erfarenheten där. Ja, möjligt. Men. Och sen så fanns det Inte så många sätt att roa sig på i Sverige på den <gård> tiden. Så att eh, få saker att smälla... Ja, spränga det Nå någon, någon myndighet så. Absolut. <gård> <gård> men så... Har du själv gjort lumpen först? Att... Nej, det har jag inte gjort. Nej? Det var... Jag såg till att få en frisedel. Skrev du ju att du kissade i sängen efter tolv års Nej, nej. Nej, jag... Mm. Fuskade på det här <laughs> hörseltestet <laughs> wow. Det kan jag väl säga nu så. Enkelt och bra Ja, och sen var det allmänt anti Att du bara, att du bara liksom inte tryckte Ja, med, men det var ljup. på tror jag, med alla ljusaste toner så tryckte jag inte på dem Och så, mm. så sa jag att jag spelade lite hårdrocksband <laughs> <med> Fritiden Vad <laughs> smart Bra tips om det fortfarande Eller skyndes värnplikt Ja, det är inte aktuellt enkelt Nej. Men eh... ja. Just ja, under en rättshaverist av rang. Ja, det kan man väl lugnt säga. Verkligen, ja. liksom, sinnebilden för en rättshaverist. Ja. Han är arg på hela samhället ja. för att saker har gått åt helvete. Ja. Och han ser till att, eller då om han var oskyldig som han då menade själv ja. in i sin död, beroende på vem man tror ja. Ja. Äh, så, Han verkar ha gevet enormt för sin oskuld faktiskt. Men när man ser på den här Peter Manks och så här: samma sak där, han är ju aldrig känd eller Han är ju totalt. Men det är vissa som bara fast vid det, liksom Ja Och det, jag får för mig att Tingström var en sån här som så här, ja, jag ljuger Ni vet att jag ljuger, jag vet att jag ljuger ja. Men ni måste bevisa det ja. Alltså, så här. ja, men så var det nog absolut Att han bara så såhär ja. ja, Hur orimligt den eh, verkar För att, till exempel vid den här sprängdåden Så hade han ju också Alibin ja, visst, Som var så. väldigt, väldigt ja, eh, ja, klockrena Han ja. hade så här. Och när, ja. när den här bomben smällde i skatteskapen Hade han åkt ner och tagit färjan från Helsing, eh, Helsingborg och Helsingö sparat kvittot ja, <laughs> ja, det här att han kunde ja. lägga fram olika kvittor och <laughs> ja. olika tider ja, jag var han, han hade, han hade vatt, ju liksom. varit i Syrien och ja, just Han hade varit i Damaskus Och <laughs> räkningar och, och allting Ja, det var liksom för, för bra För var ja. att vara sant Så han var ju ja. då. Han hade ju en medhjälp också Som hann Hanny Hitt Just det, ja finns fin, namn där ja. mm. Som eh, också mm. Var inblandad och som också sprängdes Ja just det Men det, det är väl också det att Det där tror de Eller var liksom Tingströms verk Att han mm. lurar honom och gör fel <laughs> ja. Den här för att han skulle bli av med den här ja. För han börjar prata med polisen Ja just och, Jag kan inte svara på det, det är sant, men det, det låter ju ganska bra Ja, precis. Det känns ju som att. Ja. Eh, men, men folk som, eh, som Lars Tingström hade anledning att störa sig på, folk och myndigheter hade en förmåga att eh, sprängas i luften. Ja. Så att om det var Hanuhyptinen som var ensam gärningsman som ju också, och Tingström mm. försökte få det till, så eh, är det ju en jävla slump att det eh, har varit Tingströms fiender mer än Hanuhyptinens fiender som ja. råkade delas. Ja. Eh, men en jävla, jävla, spännande story och sinnebilden liksom av en rättshavist. Liksom. Ja, och jag måste säga, man, man måste säga att det är ju inte bara vilken klåpare som helst. Jag vet att han, han hade ju han hade någon sommarstruga på Ingarö. Och det var ett hemligt rum mm. med en bunker, <laughs> bunker som hade sprängt fram i underhuset Och man kom ner det med någon slags, det var ju ett bond. Man gick in i ett utedass eller en sköld och det var en hiss. <laughs> det är där han den är central som heter back to cave. om man är så ja. <laughs> om om så ner så har bombu bombbunken. Bomb, bomb ja. ja, men en sån sak eh, säger jag ju det. <laughs> <laughs> det hade för att Rialle får tillverka på honom. Ja, men vi vet fortfarande att han tror han grannar och såna här saker. Det gjorde han också ja. och han avlyssnade då sitt ex också. Just, ja. Det var så det kom fram att ja. hon hade ett förhållande med åklagaren. Det kom sen fram och sändes i, mm. TV, i TV program och då eh, Hävdes mm. den här eller han blev friad mm. från det här första åtalet. Ja, eftersom det. Det, det Funnits en jävsituation jag vet att åklagaren vill ligga med hans tjej Vill han gjorde väl det Det var full gång här tror Ja men spännande Och då har detta då med Palmemod Att göra på det sättet att bland annat så ska jag Påstås det att Krister eh, Pettersson hängde med Tingström Även när de var ute Och att Krister eh, ska ha varit nere i den här bunkern Ja får precis ja. Och bland annat för eh, Får känna på en magnumrevolver ja. Som eh, Tingström skulle ha det. Jag tror till och med de var så att de testsköt Den här magnum. -revolver. Ja, det är ju så där. det påstår Hors... Hors... Ja, precis Christer ja. ja. själv i någon intervju med TV3 Säger att han var i den här bunkern en gång Men det fanns inget eh, vapen där, eller sånt där Men det är olika, mm. olika versioner mm. Men eh, Tingströms roll i detta då Är att han eh, Att det var han som eh, Gav Christer Pettersson Ett eh, motiv Ja, precis att Det är liksom det var ju Palme som på något vis fick, Skulle symbolisera Alla de här orättfärdigheterna Som Tingström hade blivit utsatt för Att det, det skulle vara Det slutgiltiga hämnden på samhället ja. Så fick Christer eh, Pettersson att Utföra det här eh, då, Ja, då Jag tycker spontant att det känns inte Helt orimligt att Nej. Lars Tingström Planerade och gärna hade väl Ta ihjäl Olof Palme Nej. För att han hade ju också tydligen var... Han var inte bara rättshavarist med, med våldets medel, utan han var ju också tydligen jävligt jobbig rent... Vad ska man säga? Rent byråkratiskt. Ja. Att han skickade en jävla massa brev till alla riksdagsledamöter ja. och, och begärde ut handlingar till ja. höger och vänster. Ja. Han var en riktig byråkrat kan man säga. <laughs> ja. Men... Och sen kom detta fram då som eh, som motiv då att eh, de skulle vara kompisar, de hade lärt känna varandra eh, på kumla mm. när de båda satte för sina mindre kända brott. Eh Tingslön för sin första brevbomban ja, precis. och Christopher för Moore. Just ja. Och det var väl bara något jag tycker det känns som ett på bara att eh, Pettersson alltså som att han hade liksom huggt ner honom med en bajonett tror jag fast någon bombåfå. Mo ja, samfytamin. Filleborg. Det var bara ner han. I julrushen tror jag det var ja. till och med Så, och så de, känns, de känns väldigt omaka par Men vad vet, vad vet jag ja, det, ja, Ibland ja. så är det opposites attract Ja ibland. det kan vara så ja. Han beskrivs också som perfektionist allt sånt där. han ja, väldigt, ja, känns man väldigt strikt Ja verkligen Med sin världsbild ja. och Han är allt nästan sånt. som Aspergers ja. eh, Men ja men Pettersson, jag kunde inte säga att han känns som pensionist. Men jag vet inte, heller kanske också bara en täckmantel på något vis. Jag vet inte. Men de ska då lära känna varandra under tiden i Kumla. Sen även umgåts privat när de båda var ute. Ja, undra vad de pratade om. Vad gjorde de? Tydligen så pratade de om hatet mot Olof Palme. Om man ska tro vissa. Ja, men det var väl det som var deras hobby då. Ja, men Och sen kom detta fram efter Lars Tingströms död. Han dog i cancer på ja, 90-talet. Ja, 93. 93 dog han. Och sen ytterligare några år senare så gick Pelle Svensson, brottare som sedan blev advokat. Ja, precis. Och advokat åt Lars Tingström. Just det. Ut med lite oväntade uppgifter. Ja, det var ju 97 Alltså, han, fick, han, var ju, han var ju Lars Dingströms advokat, och enligt honom då så, så erkände ju den här Lars Tingström då bomman allting, både mm -hmm. dödspäde i princip och hela den här mordipol palmet, var han som hade anstiftat det och uh, ja, slog bakom palmemordet helt enkelt. Men jag vet inte hur det blev, men han tog tillbaka det här sen på den här, här Pelle var han, han hade någon slags testament vifta med. Ja, alltså det det, det var testament det kallas testamente var liksom ja. så här typ ja. på detta. Ja. Och det var liksom så här brev skrivna då av Lastingstom Skalda Vallet. Ja. Uh -huh. Ehm med maskinskrivna brev uh -huh. med hans signatur på. Och Pelle Svensson har lite olika omgångar beskrivit det olika om det var Tingström som skrev eller om det var han om han dikterade för Pelle Svensson. Ja. Och skrev ner eh, de här sakerna. Och det är lite. Ja. Flugtigt tycker jag. Lite flummigt är det. Även om man läser breven så är de lite flummigt De är skrivna som om de är skrivna av en, en arg person ja. som, som rantar. Ja. Så att det är lite hopp hit och dit i tankar. Och mm. Men då så enligt Pelle Svensson så skulle det vara då att Tingström berättade detta för honom och fick honom att lova att. Inte gå ut med detta för en tio år efter mordet Eller något sånt eller där. tio år efter hans död Men i alla fall Och sen skulle det finnas ett fribrev då Som ett av de här breven kallas Där det är att Tingström säger det här att att normalt ska en advokat Inte Nej han har ju tystnadsplikt Precis i allt det där gentemot sin klient Så att egentligen skulle han ju hålla Och sen finns det då ett dokument som Där Tingström skriver att du får gå ut med Just det och sen så dök det upp en fråga om detta var äkta eller inte För att det visar sig att det var exakt samma signatur från Lars Tingström på två olika av de här breven Alltså exakt samma när man la dem Det finns ett roligt inslag på Youtube när något TV4-program granskar detta Och frågar Pelle Svensson, han säger Nej men det är, han skrev väl så, ganska lika men var, så han skrev Och sen så har de en, en expert Ja. Och det experten gör är att ta en kopia på ett overheadpapper papper ja. Och lägga över den andra och se att de är exakt likadana Så att det är inte så, så mycket expertis som mönster Och då, då börjar Pelle Svensson ändra sig och säga att det kanske var att vi la till den här för, för att jag skulle släppa boken skulle se bättre ut än bara osignera papper och så Ja. ja. Så Pelle Svensson fick lite kritik där och eh, vissa har ju påstått att han hittat på detta. Ja, det är ju så tråkigt att det blir antiklimax egentligen i sådana här Palme... Alltså det blir vad, vad är det som händer alltså, han kom med bomben här tänkte han. Ja, och sen så, no pun intended. Uh. <laughs> Men, och så blir det liksom, shit vilken grej om man tror på det. Det är ja. ofta sådana saker i Palmeutredningen. Ja Hans Rausing låg bakom palmemordet. Åh, oh, <laughs> häftigt. om det. Stämmer. Men det kan ja. vet, vet ju ingen om det, detta stämmer. Eh, och samma här. liksom att, eh... är det är konstigt. Men det, det var ju liksom då sista pusselbiten. Om man säger. För att eh, Christer Pettersson. Han dömdes ju för mordet i tingsrätten först. Ja. Eh, slut av tror jag, 89. Eller något sånt. Det kan stämma, ja. Eh, och sen blev han fred ja. För att... Eh, Ja, de värderade Lisbeth Palmes vittnesmål Olika yes. helt Det var det mesta yeah. han dömdes på Och eh, sen freds han på att det var Typ bara det som fanns eh, Men en sak som ju många unga var liksom vad motivet skulle vara För Chris som att göra detta För att mm. han var liksom ingen känd eh, Palmhatare Nej, eller precis. någonting Men så detta var då liksom En, en pusselbit som folk hade eftersökt Vad motivet ja. skulle vara ja Och det skulle vara händ åt en kompis Ja, <laughs> Så att, när detta dök upp så var det ju då att det var eh, resningsansökan, de ville ta upp eh, fallt igen med, och eh, ha en ny rättegång med Kristus. Och då var det detta dels, eh, Tingström-grejen, Tingströms-testamentet, -testamente, och lite nya vittnesmål. Men det blev inget, resningen avslogs. Ja. Och Christer blev väldigt, väldigt glad när han hörde att Det finns på Youtube också, när TV3s Jag Jatt Fylking episode som är... Med. Yes. Här... Nej, ja, just ja. ja. De är gamla kompisar. Ja, det är ju märkligt också. Fylking och, och Christer. alla kompisar med det här... Med ja. ja, Han är, han är ingen ensamgalning en Nej, nej men var det var inte bättre alltså. var det, inte. det är konstigt Få Jag folk kallar honom ensamgalning Men ja. han verkar ju vara ett kompis med det precis alla Jag hörde en gång att Christer Pettersson jag vet, Det här var ju bara ett, att Att han skulle vara syskon med Susanne Reuter <laughs> jag, hörde jag, jag vet inte Det är någonstans någon gång jag har hört det här ja? Att de skulle vara lite syskon Okej okay. Men att typ har tagit avstånd från honom så att så. Eh, hon bytte namn? Ja, eller så. Ja. Men det här är alltså, det ju säkert inte sant. Antagligen är det inte sant. Nej. Det känns som att man borde ha hört det. Då. Ja, tycker jag faktiskt. Det är ingen gammal sketch i lorri du, du tänker på. Nej, det, nej, nej, det tror jag inte. För Det gjordes väl inte heller? Jag vet inte, Följde du... Såg mycket humor och sånt på tv? Ja, gud, absolut. Skämtades det någonsin om Palme? Nej, det det väldigt länge faktiskt. Mm. Jättelänge. Jag tror att det var de Jag hade några men det var liksom om de här fantombilden och lite okay. sådana här grejer. Men, men det var på gränserna. Alltså, att, att, äh, <laughs> det, det kittlade ändå? Ja, så där sådär. Det här, det här, nej, nej, nej. Så. Nej, det var det nog länge faktiskt. Man kunde, det är ju inte nu heller liksom, att man skämtar så mycket. Nej, det är... Äh... Det, jag vet inte riktigt Nej, det finns ju inte Det, det ja. känns ju inte så aktuellt nu heller Nej, nej Jag stupper ju nej. om det på scen ja. då och, då. Ja. och jag vet, Måns Möller har en, en väldigt rolig rutin Om ja. Palmegruppens vara. Ja, men då är du ju med det är ju, Men det är, men med. Det är ju det är inte om liksom att, åh, någonting, åh, Där ligger Palmö. Och inte Kom ketchup så går vi Eller vet inte jag Det är inte, mm, nej. Nej, det är, det är inte den typen av De tog inte upp detta i Har du hört den förut? Nej. Och gjorde gamla vitsar Och nej. de satt i en palmis Det kunde inte vara, ja. vara ett sätt annars ja. Att få in det ja, nej, men, um... Jag tycker det är kul det här med, med uh, Avslöjande på dödsbädden ja. Att det är ju en, en bra uh, det är en intressant grej i så här romaner. och liksom ja. i all... Det känns som en rolig grej med avsländer på dödsbädden. Ja, verkligen. Men man kan ju aldrig lita på dem. Nej. För att det är verkligen så här. Kanske... De är fullproppade med morfin och grejer. Ja, ja. Man kan De ju... kanske ljuger och sen ja. råkar... Precis, men har inga spelare då, tänker jag. <laughs> Om man ligger och kanske skiter på sig. Och man är borta. Och... Ja. Men det är det... Och också, men det också så typiskt tycker jag, typiskt han, Lars Ingström, att erkänna sig vara ett dödsbädd. Också, det känns som teater, Alltihopa, Jag har ju inte fått grepp om den här karen faktiskt. Nej, han var Väldigt bra. Ja, det känns som att han var. Ja, måste jag måste någon både geni och fullständig galen. Ja. Jag tror det kan man Det är nog många som skriver under på den. Ja. I, det nämns också i den här Peter-dokumentären att någon. Medan Lars Tingström ihärdigt påpekar sin, sin oskuld och att han är oskyldigt dömd allt sånt här. Att han liksom till personer han gör detta samtidigt hotar dem liksom, ja. och berättar så här, skulle Det skulle vara trist om en gammal grå Volvo PV skulle explodera ja, och har ja. han då kollat upp så att den han har med hon, han vet sedan innan att ja, han har en grå Volvo PV och så. Här. Ja. Så. En intressant, sammansatt personlighet Och så måste jag också Det här, att, att jag vet inte De kom ju Alltså han var ju på något vis uh, Han var ju avförd Från den här första utredningen tror jag Och sen så Började han bråka om någon granne Som anmälde, han hade skjutit Ja, vad är det Luftgivär på något fönster hos grannen Ja just det Och kom polisen dit och frågade om han har vapen hemma och han tar fram en startpistol och skjuter mot poliserna. Men stopp! Bara, sluta Lars! Sluta. Du har ju ditt hemliga rum här, allting. <laughs> du liksom, han hade liksom hemlig separat i rummet, telefonlistningar ja. men, men stod inte och klämma av här Nej. startpistolen här. Ja, det var ju bara mm. enbart därför som de... Börja gräva, ja, ja, eller klart. gräva bokstav, men att de hittar ja, den där bunken naturligtvis äh, äh. men han han lite ja. det är ändå en skön grej med Sverige att, att, att, att vi har en en fritsel på ett sätt någon som hittar ja. de bunken och är hemligheter men Ändå sundare i alla med det till. Ja, det känns lite... Ja, verkligen. ja. Sverige och Österrike 1-0 i den här. Ja, det får vi se. Eller 0-2000. Ett... <laughs> eh, ja. Ungefär så ställningen. Men eh, har du själv något du... Eh, eh, tänker spara till dödsbädden? Eh, nej, men... <coughs> Nej. Jag är så att tro... Jag har... Nej, jag har ingenting alls ja, faktiskt. Det har inte vad det skulle vara. Det är inga... Ja, någon, skulle hemlighet... Du kunna börja någon hemlighet har man väl... Förlåt, nu satt jag i halsen av att starkt vatten här mm, Det låter som det ja. är för dödsbädden ja, Du går in i rollen ja. Mättedakt ja, Men jag... och, skulle du börja såhär, Skulle du kunna här Om du tänker dig att du ligger på dödsbädden Har tråkigt Börja hitta på saker Ja, men det tror jag faktiskt Det, mm. det har jag en känsla av att jag skulle kunna Göra faktiskt Du har en livlig fantasi Ja, och, jag tror nog, verkligen Och en bra historie, bättre. Ja, precis. Jag skulle kunna. Men absolut, jag skulle kunna hitta på någon sån här lugn eller något skoj, tror jag. Och sen så kanske tänka att, det... att jag kanske skulle dö innan jag avslöjar det. Så att jag skulle inte hitta på liksom. Ja, men jo, precis. Jag skulle kunna hitta på någon praktisk joke eller någonting, tror jag. Ja. Äh... Förhoppningsvis avlid jag inte innan jag avslöjar det, men. Ja, det ja, men det vet skulle, man ja. aldrig ja. ja, nej Det var så, Tingström ja. jobbade han, ja, Att det skulle vara ett practical <coughs> joke ja, Men han hann inte berätta ja, jag, ja. jag var Jag var skämtad <laughs> heller Ja Gå inte ut med detta till media Det är full <laughs> eller? Ja. Ja. Men det finns en story som jag Nu är den här storyn väldigt många steg bort från mig ja. Men jag hörde den från En kille som heter Peps Som jobbar som praktikant på ja. Robinson. någon säsong Ja, vet Och, det Ja och han berättade här storyn och eh, Kunde inte förstå att jag inte trodde på den Nej. Och storyn var då Några steg bort Det var en kompis från London som hade hört på en efterfest Från Ebbot i soundtrack of our lives ja. Att Ebbots morfar På dödsbädden Hade avslöjat att han i unga år Hade dödat en dvärg <laughs> ja. Och själva storyn var att han hade varit ute och gått I skogen han hade hoppat fram en dvärg Han hade blivit så livrädd så han hade slagit den, Och det visade sig vara från en cirkel som reste in <här> och, och den här peps Kunde verkligen inte förstå att jag inte köpte den här. <här> <här> <här> Ja. Men, mm. men Jag tycker tyck, så här. Förgår man när bara hoppar fram Du ser ju den på lite avsnitt Det är väldigt konstigt att men, men hur äh, dödade hur då? Liksom <laughs> han hade liksom nävarna eller, <laughs> ja, bara, jag hade det. Något, eller hade han en spade? Jag det bara där en yxa kanske Han var också ja, där det... Och då hugger man Bara ja. Folk får fråga Ebbot om eh... det, ja, det, det är ju så många göra. steg Detta, detta kan fallera <laughs> på ja. Det kan ju vara att, att Ebbot hittar på på fyllan Det kan vara att hans morfar Hittar på det på dödsbädden Bara för, för att vara ja, ja. rolig Ja, och sen visst. har det spritts vidare Till denna pold Det är en jättekänslig familjehemlighet. Det, det kan det vara. ju kan det vara så som bara läckte ut på något vis <laughs> Att man dödat en ja. färg Men det är, det är sånt man skulle kunna rätta på dödspedalen Ja, ja. Om, man, om, man, om man vill gärna <laughs> Om man vill gärna, precis ja. um, Men uh, Pelle Svensson är i alla fall inte aktiv längre Han gick in i väggen ja. i samband med Att folk inte riktigt Trodde på honom Ja, ja, det. Hade, ja det var väl det Ja, det är jobbigt. Ja. Har du något mer du vill eh, framföra om Tingström och ja, ja. eh, den här motivbilden? Nej, alltså... Eh, eh, nej. <laughs> nej, ja, men det är väldigt intressant. Och det är ju liksom, när man tittar på det, det är absolut troligt tycker jag. Jag, jag tycker inte alls att det verkar så långsökt att det skulle kunna vara förhålla sig på det här viset faktiskt. Så jag Jag för mig att Christer kanske är en sån här lojal vän. Ja det kan man absolut, ja men det kan mm. jag verkligen tänka mig att, att, att de, de, de här, det, byter blod och sådär, vad fan heter det, blodsbröder eller sådär, i bakhåkan på, på kumla där. Liksom att Sånt de, kids ja. gjorde det på 80-talet. Ja man skriver på något papper så och eld, eldar upp det och någon slags pakt och sådana mm. grejer och han tar det stenhårt verkligen mm. och, att, och bara men Men då, då är det ju konstigt ja. då är Lars Tingströms plan är inte så avancerad då, då verkar hans plan vara att säg till krister att eh, att olof palme borde där genom en magnum hoppas att krister bara av en slump springer på palmen någon dag ja. det verkar ju vara så för det, det finns inget i eller i Pelle Svenssons historia som är liksom som förklarar varför krister eh, kunde veta att Palme skulle Nej. vara på biograf. Nej, det är sant. Eh, det, är, men, eh, det är en, en väldigt blandning ja. av, av slump och eh, konspiration. Ja. Men, eh, Men det kan ju inte Det kan ju inte att Han var ju säkert ute och rörde på så mycket Palme. Ja. Det var det. Och ja. Och Kristo också. Eller så leder in i inna ytterligare och spår här. Petters eller var, var ja, det var någon kontakt innan han här på eller ja. bla bla bla. Ja. <laughs> Men, Men en äh, håll... hel film där, en helt ny film. Ja. Har du själv eh, tror du något särskilt om eh, mordet på Olof Palme eller eh, har trott något särskilt? Uh, nej, jag var ganska övertygad om det länge Att det var Pettersson Att det bara mm. var en sån här konstig Någon slags ja uh, ensamgalning Bara en jävla fyllig grej helt enkelt mm. så Men uh, men nu vet jag inte länge Jag tycker att den här, här grejen låter ju rimligare nästan faktiskt okay. ja. Men jag, vet, nej, jag tror inte på någonting Jag, jag, jag, jag är lite lätt på något vis Jag tycker varje grej som presenteras... Inte hela kurdspår, kanske. Det... Ja, fast Jag tror tror Kurdspåret är verkligen så att det är det som minst människor tror på nu. Liksom. Mm. Tack vare att man som var så varsågod, Hävla med det. Hade det kommit senare. Ja, det kanske liksom, är så. Hade han fokuserat på sig Sydafrikas mm. första först och sen hade Kurdspåret lanserats några år senare av privatspanare eller tv-journalister. Så man kan ha trott mer på Kursspår Så är Kursspår lite mer politiskt inkorrekt Ja det också Och det är ja, ja. De har ju kollat igenom alla bevis som finns Sydafrika är ju också Det är ju, det är ju enklare då Det är vilt som eh, är Darth Vader liksom. mm. Sydafrika på den tiden ja. ja De ondingarna on mm. mm. um. Ja men det är helt, det är andra program ja. ja vi kommer nog Ta sig upp Kursspår har tagits upp typ. Ja vi Sydafrika ja. har vi fortfarande Inte hundtug Men kommer Ja. Spännande Ja. Eh, vi får se ja. hur närläsningen vi kommer Kanske är det liksom Lars Tingström och Pelle Svensson grejen Pelle Svensson säger ju själv att Han sa i någon tv-interview Att han tror detta kommer vara hans eftermäle ja. Att detta kommer visa sig stämma ja, ja. Och då kommer han få upprättelse Det deppigt är om det inte blir så Jag tycker det är synd om mm. honom, <laughs> Brottare så ja. Ja, det, det är ändå härligt tycker jag med ja. folk som har bytt yrke så ja, det, tycker jag, det tycker jag är positivt mm. Nu kan man ju inte vara brottare hela livet <laughs> nu, Ja kan man ju vara sånt där, Finns det någon som går igång på det ja. Kanske, <laughs> Privata <laughs> Privata finansiärer Att ja, Frank <laughs> Andersson skulle kunna leva på att så här, Gamla, rika traversa eh, ja, människor ja. Vill brottas lite Åka ja, <laughs> runt sådär och för 400.000 av en gammal affärsmannen. Ja, visst. Så. Så. Av en härdig. Man brötte någonstans med urs hål en sån Mickel, ja. <laughs> <laughs> jag kan tänka mig att Vanhelsens blir tackna in först förresten. Han är Nej, men inte jag heller. Ja. Han, jag han är ha han är positivt inställd till <laughs> livet. Ja, ja. Ja. Eh, ja. ja. <laughs> och kanske Pelles mänsen också får ju ge... Nej, det ska vi köta på synner imorgon. Hoppas att han har rätt här. Jag hoppas att han hittar någon. Han var då, mm. han var hot shit ett tag alltså. Ja, ja, visst. Eh, innan det. Ja. Men så här, Om det skulle komma fram Imorgon vem som mördade Olof Palme ja. Och allt skulle vara avklarat Och ja. färdigt Vad hade du tyckt var mest tillfredsställande Eller underhållande Eller vad man vill använda Vad hade du velat Att rätta svaret var Ja jag skulle faktiskt Vilja att det var någon sån här, Alltså eh, Den här lite Persson Alltså att det är någon sån konspiration Innan polisen okay. För att det är bäst, story Ja, och det känns. Ja, men det. Ja, det ja. Mm. Men. Äm, har du sett, du har sett de här, så du tvet? Ja. Men det var så, vi, hade, vi hade ett barn då som skrek så mycket. Så att det var svårt att fokusera. Men jag, jag, det såg bra ut. Det var svårt att, att följa med i tidshoppen. Ja, eftersom ja, de såg exakt likadant. Ja, med, ja Både på 80-tal och ja, 2000-tal. Ja. Ja. ja, men jag tror det är det jag skulle göra. På. Ja, men det skulle vara... Äh, ja, men jag vet inte. Men skulle du vilja då att det, var, skulle du vilja att det var liksom folk som fortfarande levde... Och, ja, ja, som fick ställas till svar ja, ja, och så, att det skulle bli en skitstor skandal. Jag visste sådana gamla militärer och sånt. Och jag, jag har ju någon slags person, jag gillar inte såna människor riktigt, Det är inte det. Jag är inte liksom, jag är inte riktigt den. Jag är ju sån är lite mer punk liksom. ja. Ja. Du du Sen, är ju sån som som undviker värnplikt. Ja, precis så där. Så jag skulle vilja att de kördes in i sådana här gamla rullstolar och så och sådär på en stor rättssal alla sådana gamla Uniformer och sånt där Ja, fortfarande har ja, crew cut och, Ja, visst då. Och rentligt får ställa till svars ja, Och så skulle de få Justis fängelse ja. Nu, ja. Någon ung advokat Får dem att skrika You can't handle ja. the truth så. Såna grejer. Och då Om detta ser det mera När detta kommer fram Om detta då eh, blir en film ja. Och denna filmen sen blir en fars då ställer du upp som, ja, ja, det är klart. som en av hur huvud... Vilken rollfigur vill du då spela? Jag är faktiskt <laughs> Ja, eh, men då kanske vi avslutar där. Ja Vad kul att vara här. Ja, väldigt kul att ha det här. Tack så ja. jättemycket. Thomas Högblom. Tack. Hej då. Hej då.